Постав хату слободи. Відомо кожному, що молоді поети безпритудники. От ще, поки студент, то має місце в гуртожитку, а вже потім перебивається як може. Часто й друзям набридаючи своєю невлаштованістю. Мені також 20 літ випало поневірятися по гуртожитках, казармах, бараках, землянках. Ще 14-літнім виштовхала мене доля освіт. Та й не дуже турбувалася про притулок. Щоправда, останні кілька літ ми з Володимиром Лучуком винаймали кімнатку в однієї привітної вдови, то нам було хоч якось не найгірше. І от ми разом із цим одержуємо квартири, письменницькому будинку. Зумив таки Вуйко Козленюк вибити гроші, затвердити проекти, розгорнути будівництво. Щоправда, не все так вийшло, як планувалося, Спершу мова йшла про поліпшений проєкт, чеський чи що. Але в обкомі скривилися «будуйте, як всі», тобто хрущовки. За поліпшеними проектами виростали тільки обкомівські та виконкомівські будинки. Простим людям зась. Козанюк боронився, ми ж не прості, ми письменники, не допомогло. У обкомівському будинку одержав на пару літ раніше гарну квартиру Лишень Дмитро Павличко, але він якраз перебирався до Києва, ближче до неба. Однак у нас велика радість – житимемо громадою. Окрім нас з Володимиром, сусідом будуть також Борис Бобинський, Роман Іванничук, Григорій Тютюнник. Двері для кожної з нашої бригади не закриваються. Кого радість, то вже і всі тут – горе, яке молодим, та ще й з непоганою квартирою. Новосілля, ні меблів, нічого, замість тільців – Розклали паки з книгами, кілька пакунків посередині до стіл. Я варю фірмовий суп. Суп це моє. Кілька років постійно у день зарплати до мене сходилося добірне товариство. Чарка, звичайно, а на закуску лишень суп за моїм рецептом із 16 компонентів. А вийшов я його, винайшов ще кілька років перед тим. Якось працював у бродівській редакції рай Трапилася така прегрода. Було настрої. Василь Соколяк, що пізніше став директором Залізничного банку. Ксаверій Галань, директор Жовківської друкарні, ну і я. Працювали вечорами, ходили до вечірньої школи, бо ж війна затримала нашу освітню програму. Разом вибиралися до дівчат. Часто й ночували разом у Галаньовій кімнатці. І от роздобулася чималенька пляшка самогонки. А вже вечір, ми з нею додому. Випити? Та де там? Закусити нема чим. Самгонка ж міцна, до неї псала та цибулі і ще чогось. Побіткались ми, та лягаємо спати. Але мене щось молить. Встаю я, зачинаю не шпорити на кухні. Знаходжу пару зів'ялих картоплин, морквину, також петрушку у вузликах. Залишки пшона, вермішелі, всього назбиралося 16 компонентів. Висипає все в каструлю, зварилося. Божу хлопців, вставайте, є закуска. Вони не вірять, але встали, розлили по чарках, заїдаємо тим супом. І так те все нам сподобалося, що ми вирішили щомісяця в день зарплати закуповувати відповідні продукти, щоб було 16 складників, і варити з того суп. Більше закуски ніякої, бо й не треба, в супі може ложка стояти, м'яса не шкодували. Кілька років у моїй новій квартирі збиралося довірне товариство на ті супи. Кінець славній традиції прийшов неочікувано і безславно. Дружився я таки. І от приходять хлопці на традиційний суп. Він у мене вже парує у великій каструлі. Аж дружина несе нам до столу якогось вишуканого салату. Накраїла кобаси, ще чогось там. І пропав непоторний смак у мого супа. Скоро моя квартира набула незвичного вигляду завдяки моєму тодішньому другому і тимчасовому співжильцю Богданові Гориню. У нього була пристрасть відшуковувати нові таланти, пропагувати їх, а оскільки наш будинок промостився за сотню метрів від нинішньої академії мистецтв, то скоро тут стали звичними гостями Андрій Бокотей, Іван Марчук, Любомир Медвідь, Євген Безніско. Часом заходили й інші. Але саме вони взялися переоздобити моє приміщення. Бокотей розмалював одну стіну, перетворивши її на рідну йому гірську полонину. Медвідь на другій стіні витворив степову лощицю. Безнізко розмалював двері, скла абстрактними візерунками. Появилися й керамічні вироби, тодішні студентські роботи цих моїх друзів. Жартом розмалювали надуті гумові рукавиці. То під фраг, то під штанці – Розвішували їх, хай дівчата хихикають, Про стукачів іншим разом. А тоді хтось знайшовся, проінформував когось там, що в Петренка богемний притон. Викликали, розпитували. Гумові рукавиці довелося зняти. Зате появилися нові картини, і то насамперед завдяки Любомирові Медведю. Вирішив він, що має освоїти новий малярський стиль і пориває із самим собою до тогочасним. Поїхали ми з ним у рудки. Бери, Миколу, який хочеш із моїх цих робіт. Я їх у себе не триматиму. Шкода, мало тоді взяв. Ті ранні роботи тепер цікавлять самого зовсім іншого медведя, яким беззнаним художником він не був. Та це було дещо пізніше. А тоді, в перші дні нашого блаженства, чорним туманом напливало несподівано. Спав я тоді на підлозі. Діжка ще не було. Мулько, кручуся. Але прокинувся посеред ночі не тільки від того. Крик, несамовитий крик вривається через вікно. Не можу збагнути то, звідки розпач, біль. Я ще не чув таких розплачливих ридань. Виявляється Григорій Тютюнник, що, наче позавчора, оглядали ми з ним довколишні місця, ще не забудовані, ще без нинішнього стадіону. А вчора він поспішив до редакції, покликали, обіцяючи, повістити радісну новину. Повістили. Маєш отримати Шевченківську премію. Не знаю, казали, наче він не так багато й випив, але посеред ночі йому схопило серце. Те серце, під яким я трився ще з війни осколок. Лишень похоронили нова напасть. Викидається із вікна сусіднього будинку молодий інженер. Жінка зрадила чи що. І також раннім ранком. Викидається, але так що та ж його дружина разом із матір'ю стигають його схопити за сорочку, за чуба. І так тримають, а він прочається, з нашого балкона, наче рукою дістати до нього, але зесь. І з сусіднього тютюнникова дружина умовляє «Хлопче, не роби того». «Я-то вже знаю, яке-то горе залишитися сиротою». А він ще крутнувся і впав. «А мені тут нагода, запрошують на Камчатку, де я бував раніше». Тепер уже як письменника. кидаю все. Їду. Звідти зверну на ОТАЇ, де саме жили сестра з матір'ю. Доля аж туди їх закинула. Так трохи й зарубцювалося в серці зболене. Потім звичайне життя, спілкування, радощі. У молоді літа їх таки не бракувало. Відбилися від посягань деяких друзів перетворити мою холостяцьку квартиру в багемного осередка на звичайний притон. Пішли діти після одруження, звичайно. Якраз випало, що одночасно появилися діти і в родинах Лучуків, Бобинських, Іванничуків. То ще й це єднало. Так і контингент гостей потроху змінювався до поважніших. Стало більше ділових контактів, більше працювалося. Проте кілька комедніших випадків із попереднього варто згадати. Вечір десь в січні, після Різдва, день морозний – Іти нікуди не хочеться, я вдома сам, здається, щось читав. Приходять молода критик і добре знайомий актор з кон'яком, цукерками. Посиділи трохи, він тягне мене на кухню. Зготуй чаю та вийди з квартири десь на годинку. Куди ж я піду вже пізно? На дворі холодно. Пішов до Іваничука. Посиділи, поговорили. Іванчук випроваджує мене. «Миколо, я зранку маю писати. Працював тоді над мальвами. Тож мені треба добре виспатися». Повертається додому. Мені не відчиняють. Дзвоню марно. Сходи ще до Тарнавського, до Лучука. Але й там лягають спати. Мені ж далі не відкривають. Сіля на схід цих під дворимах, власної хати, та й замерзаю. Нарешті двері розчиняються. «Миколо, чого ти сидиш? Подзвонив би? Ми тебе чекали, чекали». Пастушенко завітав до мене разом із двома панянками певного штибу. Вже трохи літак, Також із пляшкою. Я розклав щось на журнальному столику. Дістаю чарки. Це вже було дещо пізніше. Я вже був одружений, вже з дітьми. Він же на той час директорував у каменярі. І час від чашу страждав від запою. Так і знову. Тож всі сілися, випили ми по чарці, а дружина моя на кухні, заправила квашеної капусти, нарізала ковбаси, несе до нас, ставить на стіл, дивиться переглянулися одна до другої. Так що здесь? Єсть уже одна? Як же буде? А так звичайне життя, часті гості, веселі розмови, розіграші, хоча б такі несподівано приїздить моя троюрідна сестра. «Справа у неї якась пильна, то без попередження». Дорога важка, вона стомлена, поговорили, позгадували дитинство, просить, «Постали мені на тапчані, передрімаю, поки твоя дружина з роботи прийде, тоді посидимо». Приходить і Галя, дивиться на незнайомку, питає «хто то?» «А то, кажу, твоя ж однокласниця приїхала, хоче у нас пожити». ж прокидається і до моєї жінки цілуватися». Галя від неї руками відпихається. Я тебе не знаю, ти не моя однокласниця, ти аферистка. Чи повертався я з пізнічного флоту через Москву? Накупив дрібничок на подарунок дітям-жінці. Купив і кілька фінських плавлених сирів Віола. Дома вже моя теще допомагала Галі доглядати малих дітей. Викладаю дарунки, той сир також. А що це, питаєте, ще крем? Так, крем. Вечором виходить жінка стещує, з те, з ванною і до мене. Поганого крему купив ти нам. Він не намазується, він скручується. Я не втримався, та то плавлений сир, новинка, образа. І не скоро забулася. З пом... усіх моїх тодішніх друзів, талановитих і неповторних особистостей, Іван Світличний відрізнявся якоюсь особливою приваблистю, чіткістю світоглядних концепцій. Ненав'язливою непоступливістю у відстоюванні своїх переконань, вмінням витворити кругом себе атмосферу доброзичливості і приязні, зарядженої на працю, намаганням витворити щось корисне, що й тебе також, наче, і непокоїло доти, але якось не надто пекуче. Тобто поруч із такою людиною генерувалася енергія праці і заангажованості, прагнення бути корисним суспільству, прислужитися своїми можливостями загальній справі в цій атмосфері відлиги і заневруних надій. Ближче з Іваном я зійшовся після кількох зустрічей. Спершу у Карпатській Мандрівці поблизу Космача, потім у Львові в майстерні скульптора Теодозії Бриш куди постійно і неодмінно навідувалися гості, особливо з Києва. Були ще зустрічі у Олени Антонів, а також на моїй власній квартирі. Спершу ще Холостяцький, то зручно було приймати на ночівлю невибагливих мандрівників, хай і в безліжкових умовах. Іван Світличний був захоплений Львовом. А що вже і Карпати його тягнуло, то справді наче... Фатально закохано. Я пізніше вже шкодував, що не маю звички зберігати листи від друзів, опорядковувати їх. Тож і від Івана лишилося десь пара коротких листів та поштівок. Передавав вітання, просив завітати до нього в Києві і питався, чи знову не збираємося в Карпати. Сердечні, дотепні, наснажені чуттям привітності. Ті писані Івановою рукою рядки і сьогодні викликають хвилю душевного тепла, сердечного просвітління. От хоча б ці. Ви з лодюві, що залишилися у Львові частку нашого серця. Ми мріємо бачити вас у Києві і зробити те саме з вами. А поруч жарт. Поруч доте решті врешті нагадування про можливий приїзд. Не пам'ятаю точної дати, але це була середина серпня 1965 року. Тоді Іван з дружиною Льолею та сестраю Надією були у нас востаннє. Товаристві ще кількох киян та киянок, всі з клубу творчої молоді, вибралися в Карпати, тож з'явилися в нашій тіснуватій квартирі, геть переповнивши її веселістю та гамором. Завів їх того разу Богдан Горінь, який хотів зазнайомитися з книгою Юрія Клена про табірне листування Михайла Драйхмари. Я її отримав від Галі Горбач ще на московському фестивалі. Аж доти давав читати лише кільком довіреним друзям. Тож ідея колективного голосного читання сприйнялася мною із деяким застереженням. Але Богдан з оптимальною безпечністю гарантував. Що там, около Це всі свої. Горе, тоді я з ними не зміг поїхати. Разом з дружиною та дворічною Оленкою вирушили на село до жінчиних батьків на Хмельниччину. Поверталися в останній день серпня вечірнім поїздом і несподівано на вокзалі зустріли Івана. Він був заклопотаний і стурбований. «Микола, я зараз не маю часу, ще маю когось тут побачити, тож давай зустрінемося завтра о шостій ранку біля стрійського базарчика, тож я тобі розповім докладніше. А зараз знай, що почалися арешти, так що ти заховав вдома листи драйхмари і ще то шам маєш». Здається, він сподівався зустріти на вокзалі поїзд, яким із Криму мали повертатися Михайло та Оля Горені, але марно. Їх зняли з поїзда ще на під'їзді до Львова. Наступного ранку я поспішив на домовлену трамвайну зупинку. За кілька хвилин появився перший трамвай, з нього вистрипнув мало не на ходу Іван, і буквально за ним, хоч із інших дверей, вискочили ще двоє. Іван відразу повів бровою «Бачиш, Миколо, це вони слідкуватимуть за нами, але ми підемо в Австрійський парк» то вони нічого не почують». Парко Іван і розповів мені те, що йому на той час було відомо про арешти. Він саме повертався з Карпат, заночував у Івану франківську панаса з заливахи, коли до його квартири прийшли з обшуком. Івана затримали також. Переривали все, особливо прискіпливо, ніж в паперах. Зраділи, коли знайшли кілька передрукованих, ніж Миколи Віграновського, між ними пророка, Статі Івана Дюби, потім ще руку драчевого вірша. І радилися, тут обо нас заливаха не стримався. Це, мовив ущіпливо, ви вже перестаралися, вірш нещодавно друковано, то я вже попросив для себе. Кагебіст і собі зловтішався, може й так, може й друковано, але нас цікавить, що із друкованого ви собі передруковуєте. Виходили алеями парку майже годину. Ті двоє в сірому швенділи неповдалік. Проте близько не підходили. Потім Іван глянув на годинника. Миколо, мені пора. Маю ще зустріч. Може, щось повнішого дізнаюся про Горіню, бо вони ж не приїхали». Він поспішав, бо в той день мав вже виїхати до Києва. Як писала потім його дружина, кагібісти самі посадили його в Івано-Франківську до вагона застарігши, щоб їхав просто до Києва. Вона буквально досі була переконана, що Іван у Львові не зупинявся, але він не міг стриматися. З Львова таки і виїхав до Києва, залишивши в мені ясні і болісні спогади, залишивши скупію рядки, кількох дрібних листів та ще привезену з Космача фотографію. На ній Іван з Оленою Антонів. Мали б бути ще якісь фотографії, проте чомусь не знаходилися між паперами – але в моїх паперах Рисе не лише я сам.